Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Elevenlabs. Labs. Bílý turnaj, napsal Luboš Zimňok. V Londýně se hrálo třetí kolo turnaje London Chess Classic a ačkoliv je nadpis mírně nekorektní, není to o barvě pleti, ale o barvě figur. Partie v turnaji buď končí remízou, nebo vyhrávají vůdci bílých figur. S rostoucím počtem odehraných kol klesá v Londýně počet kolo remíz, tedy počet partí ukončených smírem v jednotlivých kolech. V prvním kole skončily remízou tři partie, ve druhém dvě, ve třetím jedna. Logicky by se dalo předpokládat, že ve čtvrtém kole neskončí remízou žádná partie. Ale co v pátém, šestém a dalších kolech? Půjdeme do mínusu? Ve třetím kole skončila remízou partie takzvaného nejlepšího amatéra, jak se přezdívá Luku mcshane a novodobého Fischera, jak se nazval Hans Mokenýman. Luk měl bílé, hrála se berlínská varianta španělské hry a průběh byl klasický. Bílý měl po celou dobu minimální převahu, která však obvykle nestačí k ničemu jinému než kremíze. Gukeš zabil Volokitina. Svižná miniaturka, která ze začátku nevypadala na tak rychlou věc. Až když Gukeš nastoupil G pěšcem, 12 G4, zavětřil jsem. Po tahu 12 G4 se černému nic neděje, je to jen takové strašení, protože bílý nemá dokončený vývin, ale černý musí zbystřit, protože nástup bílého může být nebezpečný. Ukázalo se to v partii. Gukesh neváhal obětovat pěšce a po tahu 19 F5 už černý nemůže otálet s jeho vracením 19 jezdec G5, jinak zahyne. Volokytin se rozhodl ještě chvilku počkat a zahynul. Michael Adams není typem hráče, který by se hnal za každou cenu do útoku, ale když jej soupeř donutí, pak se toho nebojí. Mateusz Bartel má letos výbornou formu a líbí se mi i jeho ostrý styl. Není to jen popotahování. potahování. Snaží se tvořit a nebojí se jít i do objektivně horších pozic, v nichž se dobře orientuje. V partii s Adamsem mu to však nevyšlo. Partie už přešla do koncovky těžkých figur, a zdálo se, že remíza by mohla být spravedlivým výsledkem. Jenže Mateuš se vydal králem do útoku. 22 král F7. To nebyl až tak špatný tah. Pravda, černý pak tahá za kratší konec provazu, ale pozice je asi ještě hratelná. Až braní na D5E pěšcem je zřejmě špatné. Z černého krále se stává fackovací panák a i když se černý ubrání matovým hrozbám, své pěšce už pokrýt nestačí. Mladý anglo-bengalurský hráč Shreyas Royal, co si budeme povídat, je to int jak poleno, jen žije v Anglii, je největší nadějí anglického šachu. I přes jeho nízký rating nemusí být v turnaji za otloukánka, ale nevěřím ani tomu, že by byl černým koněm turnaje. Mladík podle mě neskončí poslední, ale do horních pater tabulky nenahlédne. Přesto může být jazíčkem na vahách, protože je schopný porazit kteréhokoliv z účastníků turnaje. Platí to především v případě, že se její soupeř pokusí porazit v objektivně rovné pozici. Amin Tabatabej hraje zajímavé šachy a nezřídka se snaží hrát na výhru i v pozicích, kdyby ostatní uvažovali o remíze. Proti Šrejasovi to však nebyla ze strany černého hra na výhru, spíše Amin špatně vyhodnotil pozici. Bílý pěšec na B6 byl velmi silný a naopak volný černý A pěšec nehrál žádnou roli. Royal ukázal, že může být opravdu nebezpečný. Partii Žila Musára a Nikity Viťugova jsem viděl online poté, co jsem se probral z únavy po zápase druhé ligy F. První věc, která mě při sledování koncovky napadla, proč to černý ještě hraje. I v polospánku se mi zdálo, že černý nemá co hrát. Oba soupeři postaví po 63 B7 dámy a snadno jsem si spočítal, že černý mat bílému nedá a bílý pěšec pak maže do dámy. Musár však hrál na jistotu. Asi se mu nechtělo počítat pár šachů černé dámy, tak se rozhodl, že to soupeři znepříjemní a možná, opravdu jen možná, protože se mi to moc nezdá, přitom přehlédl, že po 65 střelec H5 si soupeř dámu tak či tak postaví. Ke smůle bílého stojí věž na H8 tak nešťastně, že černý má dost šachů dámou na vynucení remízy nebo zisku věže. Ke štěstí bílého však měl černý i šachy po nichž se bílý král schová před šachy a v nesnázích se ocitne černý král. Lehce se kritizuje šach Vityugova na E1, 71 dáma E1 šach, ale Nikita neměl při partii k dispozici analýzu motoru, stockfish, a šachů měl černý na výběr opravdu hodně. Tím chci říct jen tolik, že s necelými třemi minutami na hodinách se taková pozice černému nehraje moc dobře. Po šachu na E1 je konec, černý nemá další smysluplné šachy a bílý vyžene černého krále z jeho úkrytu, aby mu pak zasadil rozhodující úder.